perspektíva felé mutató témára, ami a harmadik útat jelenti. És ugye a múltkori beszélgetésünkben már megpróbáltuk azt, hogy a kvázi a jelenkor és a jövőnek a vonatkozásait, hogy tudjuk hozzákapcsolni a harmadik úthoz, illetve, hogy ez, hát én most azt mondom, hogy hogy tudjuk ezt praktikusan használni, de itt azért te kifejtetted, hogy ez azért nem úgy megy, tehát ez nem egy olyan egyszerű recept, amit az ember ráhúzhat bármire, hanem a gondolkodásmódnak módnak az erőteljes átalakítását is igényli. Én arra kérlek, hogy néhány szóba, mintha több mennénk, néhány szóba összefoglalnán azokat a fő gondolatokat, amik a múltkor elhangzottak. Volt a gazdaságról szó, volt a önigazgatásról, és hasonló kifejezések hangzottak el, hogy, hogy erre alapozva tudjunk tovább menni. Hát megpróbálom felidézni, akkor, akkor ugye végül is arról beszéltünk, hogy a, érintettük az emberiségnek a Evolúcióját, de nem a darwini értelemben, hanem a szellemi evolúcióját, amit, amit ugye egy U-alakú görbével jellemezhetünk, ami egy, egy szellemi eredetből egy anyagba szállás e, zuhanásával kezdődik, és ennek a mondjuk ugye a, e, van egy fordulópontja, amikor egy emelkedés elkezdődik, és még a fordulópont után röviddel van, van a, az, amit mi materializmusnak nevezünk, és ez egy, ez egy nagyon nagy korszak, de ezen belül kisebb alkorszakok is vannak, és amiben mi még belelógunk, az a materializmus vége. Ez tulajdonképpen ugye a 19. század végén ért véget, ha ezotérikus kutatással megnézik, akkor papírforma szerint ennek van egy dátuma, de ez sose így történik, érdekes, hanem szervesen. A, a halandó, ugye már az azt gondolja, hogy ennél rosszabb korfozsa volt, tehát éppen, hogy a legnagyobb mélység felé tartunk. De ez, ez teljesen jogos, mert, mert nem akar véget érni, és egyre, egyre perverzebb formákban éli túl önmagát, holott már rég, rég vége van, de Neki gyürkőzünk, aztán újra és újra elbukunk. Tehát egy ilyen, ezek a szabadságimpulzusok, amik az emberiségben felszínre jönnek, ezek, ezek többször neki futása tudnak egy áttörést elérni. Tehát ezt, ezt érintettük, ezt a folyamatot, mert ebben nyakig benne vagyunk, és ugye ha már erről beszélünk, csak egy egy fél mondat arra, hogy, hogy egy ilyen művészeti és szellemi forradalom volt, száz évvel ezelőtt, pontosabban azon a századfordulón, amit annak idején annak neveztünk, amikor ugye a, a egész Európán átsöpört a, a, a prerafaliták után a, a szecesszió és mindaz, amit Magyarországon is virágba szökött, és, és ebben mindenki érezte, hogy a régi világ véget ér, és egy új kezdődik, és ez a, ez a gyönyörű virágzás, ezt hirtelen az első világháború lefejezte. És akkor jött a bolsevizmus, nácizmus és angloamerikanizmus, amiből az első kettő úgy, ahogy véget ért, az se teljesen, és most vagyunk, vagyunk itt. Tehát, de közben ezek a szellemi impulzusok a felszín alatt igyekeznek előre törni, és ennek a, ennek a ilyen történelmi ritmusokban, ami még a század folyamán Ezt végbe ment. A, ez a szellemi előretörés, ez az, amit a szociológus úgy nevez, hogy a kulturális kreatívok például? Az egy jelenség, igen, az egy jelensége, ami ezzel összefügg, hogy, hogy ugye egyre többen vagyunk, akik azt hiszük, hogy, hogy hogy már kezdjük magunkat becsavarodottnak érezni, mert a környékünkön csupa őrültség történik, és azt hiszik, hogy csak mi vagyunk egyedül a józanok, meg a normálisak, és ilyen emberekből nagy tömegek vannak, de szeparálva, nem tudnak egymásról. Mm. És, és ugye ez egy jelenség valóban, és ami még egy, még egy rejtett dolgot jelez, hogy valahol egy szociális érzék felszínre akar törni belőlünk, de még nem, nem találjuk meg egymást. És az azért érdekes, mert a múltkor említettem a, a konferenciánkat szeptember elején, ami, ami a harmadik útnak a, a mondjuk úgy a hátterül szolgáló szociális organizmusról szólt, tehát egy organikus társadalom képről, ahol ugye a tulajdonképpen a, a, a fő előadónk a vendég előadónk Alexander Kaspar két dolgot fogalmazott meg ami, ami elég hát a közönség egy részét sokkolta mert azt mondta, hogy egy katasztrófa felé rohanunk amit ugye érdekes, mert sokféle ilyen forgatókönyvet ismerünk ami a, így az ökológia iránt érdeklődők számára ismert, ez a, ez a Római Klub által készített medózféle um, forgatókönyv, ami ugye azt mondja, hogy 2030 körül egy, egy globális összeomlás lehetséges, ami egy nem fenntartható erőforrás használat következménye. Ez egy... Ez egy lehetséges forgatókönyv. A matematika, a rendszerek matematikája nagyjából küldje ugyanazt a képletet, hogy egy rendszer nem terhelhető egy, egy irányba a Igen, tehát és ez egy, ez, ez és ez egy materialisztikus igen. és mechanisztikus megközelítés, amit a medózik, a, a, a, a vizsgálat módszertana is. Tehát ők számítógépes. De mégis egy pozitív gondolatot. Igen, tehát számítógépes modellekkel vetítik a jövőbe ezt a forgatókönyvet. Könyvet, ami részben igaz, részben meg nem, mert, mert közben organikus folyamatok zajlanak, és magára a Földre sem lehet a klímaváltozásnak a matematikai modelljai sem százalékban érvényesek, mert a Föld maga is egy organizmus, ami, ami tud egy önszabályozást végrehajtani, tehát nem úgy viselkedik, ahogy mi egy, egy modell előre vetíti. De akkor is, ugye a Medoz azt mondja, hogy 2030 körül, egy összeomláshoz vezet az a fajta paradigma, amiben működünk, ami szerint működünk, ha csak nem változtatunk. A Kaspar pedig ennek a, a társadalmi oldaláról mondta hogy ugyanezt, hogy ő, mint bankár, illetve közgazdász, a, és szellemileg érzékelő valaki, ő azt látja, hogy, hogy ez a fajta tehát a egoizmusra épülő a természet és az ember kizsákmányolására épülő rendszer vezet egy, egy összeomláshoz és az egoizmus fokozódása. Uh -huh. Tehát ez, ez azt jelenti, hogy, hogy ő konkrétan egy, egy olyan polgárháború szerű viharról beszél, ami Európát elsöpri, és a jelenleg ismert országok határai megszűnnek. Most ez elég ijesztően hangzik, hozzátév, hogy ő ezt egy körülbelül ugyanolyan időtávra teszi, mint a medóz, de most ez, ez baromi közel van. Tehát 2030 az 12 év és plusz-mínusz egy két év csúszással és, igen, és ő is 10, 15 beszélni, évet mondott. Hát 72-től készült először, Te és 2012-ben frissíthették. Akkor a nagyon távoli jövőnek tűnt. Igen, és közben egy... megérkeztünk. És mi megközben közben, mintha mi se történt volna, hogy odaérkeztünk. Igen, tehát, tehát ez, ez azért, azért érdekes, hogy, hogy ezek a, tehát ez, ez ott az egyik, hogy a és kreatívoktól indultunk. Ez volt az egyik, amit mondott, ami, ami ott ledöbbentette a, a jelenlévőket, mert hogy akkor miről beszéljünk. A másik pedig az volt, amit mondott, hogy ha a népességnek az 5%-a egyetért, vagy ugyanazt akarja, vagy tétel, történetesen azt akarja, amiről mi beszélünk, ami a menekülési útvonal, akkor ezt meg lehet változtatni de hogy jutunk el odáig? Tehát ez a kérdés, és tulajdonképpen ez lehet a, a mai alkalomnak a fő témája is, hogy akkor mi a teendő, és hogy, hogy szükségszerű-e egy, egy, egy összeomlás, egy katasztrófa, hogy aztán utána felébredjünk, és a romokon újjáépítsük az egész, azt az európai kultúrát, ami ami most egy mélyrepülésbe jutott, és nem tudja ebben a pillanatban nem tudja a történelmi misszióját teljesíteni. Ugye ma a magyar ember az hozzá van szok, hogy mindent megpróbál ilyen, hát mondjuk úgy, hogy politikai dimenzióba helyezni, és keresi azt, hogy na jó, de hát itt kik vannak, akik ezt a gondolatot képviselik, de én nekem az az érzésem, hogy ezt a fajta gondolkozást a politika egyáltalán, vagy általában nem képviseli, sem Magyarországon, sem másútt túlságosan. Tehát nagyon nehéz olyan politikai erőt mondani, aki, akinek lenne valami hosszú távú víziója a világról, és főleg pedig olyan víziója, ami ezt egyfajta belső fejlődéssel alapszik, mindegyik olyan fajta dolgokra Törekszik minden politikai erő, hogy vagy valami fajta hatalmi elrendezéssel oldjon meg dolgokat, vagy szabályozással, vagy, vagy pénzügyi mahinációk révén. Vagy egészen ugye durva megoldások is vannak, mert van, aki mondjuk népírtáshoz folyamodik, tehát ez is belefér, vagy például mint az észak-koreaiak, akik mondjuk szóval képesen, nem akarnak megoldani, csak játszanak egy idétlen és nagyon veszélyes játékon. Na most ami, amit mondasz, és, és ahogy mondod, ez ez is, is a jelenkorunknak jellemzője, hogy mindent a politikától várunk, és, és ö, ö, nem is tudunk más dimenziókban gondolkodni. Ugye ez a, a, a szociális organizmus máshogy működik, annak az életterületei azok ugye önigazgatásra törekednek, és mi egy, egy beteg állapotban vagyunk, amikor az állam és a gazdaság az organizmus folytogatja már, tehát a, a politika a gazdasági hatalommal összefonódva tulajdonképpen ö, eltorzítja mondjuk azt a szellemi életet, ami egy forrás tudna lenni. Ahelyett, hogy ez a három életterület, a politika a saját hatókörén belül maradna, ami a jogi állami élet, a törvényhozás végrehajtás, igazságszolgáltatás, illetve a maga a jogterülete, a gazdaság, az az emberi szükségletek kielégítése, nem más a feladata, és az a kultúra, a szellemi élet, ami, amit ugye hagyományosan úgy kategorizálunk, hogy a, hogy a művészetek, vallás, tudomány, de valójában minden szellemi gyökerű tevékenység, amiben az, az ember individuális képességei megnyilatkoznak. Tehát ez nem a hagyományos értelmevet kultúra, hanem sokkal tágabb. Minden munkában, amiben az ember kreativitása megjelenik, az egy szellemi minőség. Ez a három életterület, ez együttműködve egy szinergiába kéne, hogy működjön. Ma pedig egy, egy olyan torszforma van, ami az egységállamból jön, aminek a szélsőséges formáját mi átéltük a szocializmusba, amikor az állam irányította a gazdaságot, ugye egy tervutasításos rendszerbe és egy ideológikus módon a kultúrát is irányította, és innen ö, a rendszerváltás után nem, nem történt meg igazából egy teljes. Ö, leépítés és újjászületés, leépítés az előző rendszernek, hanem ez reinkarnálódott, és, és most egy csomó olyat dolgot fedezünk föl, amit, amit legutóbb a Kádárkorba tapasztaltuk. Egyszerűen ö, megszoktuk, és ez, ez azért egy probléma, mert ugye egy, én egy önigazgató társadalom felé való haladásról beszélek. Az önigazgató társadalom közepében a szabad individualitás áll, és, és ez, ez most a saját belső akadályaink miatt nem tud de legelsősorban megvalósulni. Ez az, az 56-hoz vezetett ez a gondolat, tehát Igen. egyáltalán nem pártolt a, a, az állam ennek a gondolatnak Az a oké, de, de nagyon jól mondod, az öt, 56 is egy ilyen fókuszpont volt, amikor nem csak Magyarországon, hanem sok más helyen a világban egy, egy ilyen szabadságinpulszus próbált felszínre törni. Magyarországon ez áttörte a, a szovjet hatalomnak a, a nyomását, és érdekes módon a, olyan jelenséget produkált, ami az egészséges szociális organizmusnak egy, egy ma ö, hiányzó formája. Tehát például megszülettek a, a, ö, hogy a munkahelyi hát ugye munkás is mondhatnám, de igazából ezek a ö, munkai önszerveződő munkaközösségek, amikor a, a gyárvezetés és a munkások összeültek, össze, és, és megbeszélték, hogy ugye ez a korábbi ö, kívülről erőszakolt elutasításos rendszer helyett próbáljanak valami más csinálni. 60 70 es évek. És ez a. Nem, ez még 56, ugye, itt amikor, van, amikor van. spontán megszülettek ezek a, ezek a munkai Igen, szerveződések, Igen. És, és a forradom leverése után is még hónapokig működtek, amíg meg nem szüntetik őket, mert ez egy, ez egy olyan törekvés volt, ami Nyugat-Európában ugyanúgy munkástanácsokként megjelent a kapitalista rendszeren belül is, és itt Kelet-Európában, amint egy kicsi rés nyílt a rendszeren, egyből, egyből felszínre tört, aztán azonnal agyon is csapták. És ez a, ez a jövőn szolidáris gazdaságának az alapsejtje, ami nem giga, ö, ö, multi cégek ö, által intézett ö, gazdaság, hanem emberléptékű vállalkozások ö, hálózatának a szolidáris együttműködése, ami Ugye nem véletlen, hogy, hogy a analógiát mondhatok, a, hogy nem, nem az, mint a kapitalizmus, amiben az a, az a darwinista elv működik, hogy az erősebb győz, hanem ahogy a természet tényleg működik, mert a természetben szimbiózis van és együttműködés. A, én... Amikor mondta, hogy az önigazgatást, akkor eszemült az, is említettem 60-as, 70-es éveket, hogy egy csomó film készült, ahol a munkások megvitatnak dolgokat, Az a 70-es éveknek szerintem a jellemző ilyen filmje voltak, dokumentumfilmek, ami tulajdonképpen lehet, hogy ennek az 56-os gondolatnak egy ilyen az állam és a párt által vissza, hogy mondjam, emésztett formája hogy azért mégis valami legyen. Igen, egy kis szelep nyitogatás. De mégis az ember nagyon jól tudja, mert ugye ilyen világnak írjuk ma le ezt a, ezt a korszakot, de hát tulajdonképpen majd is leírhatjuk nyugodtan így, hogy, hogy ezekben a rendszerekben, ezek a, hogy mondjam csak, tehát szellemi gondolatok, még ugye múltka beszéltünk marx -szól. még az is, hogyha azt mondjuk, abban is van egy, egy szellemiség, ez mind csak ürügyként maradt fent, tehát tulajdonképpen a, a társadalomnak a tényleges működésében, vagy az állam tényleges működésében ezek csak ilyen hát, díszekké váltak, amik, amiknek nem volt igazi mély tartalma, mert mindig a hatalom érvényesítésének valamilyen eszközévé váltak. És ez ma is így van tulajdonképpen, ma, ma, ma ez, ez a hatalom, hogy mondjam, mivel egy kapitalista rendszer van, ezért ez, ennek van egy ilyen vállalati formája, ami ez, ez, ez hogy mondjam, természetesé teszi, időzélve mondom a természetest. Tehát elfogadjuk, hogy ja, hát itt izé, hát ha ugrászakok kirogunk, tehát ez, itt nem lehet így viselkedni, mert, mert a haszon és a cégnek nem tetszik, akkor viszont látásra. A másik rendszerben meg más szabályok voltak, de a lényeg az, amit akartam mondani, hogy én azt érzem, hogy soha nem hit benne senki. Igazán. Lehet, hogy volt néhány fiatal, mint hogy ez a filmesek is elkészítették maguk filmjeiket, akik valahogy így nagyon bele, hogy mondjam, lovalták magukat ezekbe a szép gondolatokba, de valójában a társadalomban úgy általában azt lehet mondani, hogy ez nagyon nem érdekelt senkit, hanem tessék, lássék ezzel foglalkozott, és azt kereste, hogy neki hol van az a, az a kis terület, amit lefoglalhat lefoklalhat magának ellophatja, használhatja a sajátjaként, stb., stb. stb. Ami tulajdonképpen totális szellemi ellentéte annak, amit a papíron megpróbáltak rögzíteni. Igen, és, és azt, a mai azt... világ ugyanaz, hisz ma a korrupció, a tolvajlás, a hazugság, a lopás, Igen, a manipuláció, de, de, de olyan, de ugye... szinten folyik... Nem csak nálunk, nem nálunk mesteri szinten, de a világon, hogy, hogy az ember csak kapkodja a fejét. Igen, de, de ugye azt, azt gondoltuk, hogy a bolsevizmus az keleti eredetű, de nem, mert, mert az egész uh, szovjet rendszert azt nyugatról importálták át, mint egy, mint egy grandiózus társadalmi kísérlet, és a bolsevizmus szellemi gyökere az nyugaton van, és a, ugye a rendszerváltás uh, kor, azt reméltük, hogy ezt, ezt az egészet lerázzuk magunkról, és most ugyanilyen ö, tüneteket tapasztalunk, hogy, a, hogy ugye a undor meg, meg, a, meg hogy, hogy mindegy, hogy mit csak legyen valami, ö, ö, valami pénz, amiből megélhetek, és, és az, hogy, hogy értelmes munka, vagy, vagy egyáltalán, ö, hogy, hogy befolyásunk legyen a saját életünkre, ez egyre illuzorikusabbnak tűnik, és éppen hogy visszatérek az előző kérdésedre, hogy akkor milyen politikai erő az, aki ezt uh -huh. fölvállja. Nincs ilyen politikai erő, kapaszkodjunk meg, és De az a döbbenet... De hogy te magad próbálkozol, hogy próbálkoztál az egy, valamilyen politikai erővel. Ahogy a, kifolytő ahogy kifolytő a német valami. zöldek is, ugye a Joseph Boys és társai ezt a e, szellemiséget próbálták egy adott időszakban, a politikán keresztül, amikor úgy tűnt, hogy egy áttörést el lehet megpróbálták politikai eszközével bevinni a köztudatba, ez nem sikerült. Akkor ők kiszálltak a politikába, és folytatták tovább, ki mint művész, ki mint más. Én is, amikor, amikor ezt, mondjuk az láncot alapítottuk, akkor, akkor ugyanez a motivum volt bennem, egyikünk sem akart, és nem is akar politikus lenni, és ha, ha ezekből a gondolatokból bármi átmegy, az, az, az akárki hasznosítja az eredmény, tehát itt, de hogy hogy, hogy, hogy hogy állunk, hogy mennyire leépültünk a, a e tekintetben, hogy mennyire képtelenek vagyunk arra, hogy, hogy ha most kezünkbe adnák, hogy se akkor igazgasd önmagad, akkor elutasítjuk. Itt volt ez a kicsit lecsenged, de remélem nem teljesen, de volt ez a pedagógus megmozdulások, kerekasztalok, stb., amit próbált aztán az állam ugye, integrálni, ledarálni, stb. Ott is, ha a követelések pontjait alaposan végnézzük, akkor azokban rengeteg olyan lényegileg rengeteg olyan követelés fogalmazódik meg, ami az önigazgatás hiányát érzékelés, szeretné visszaszerezni az önrendelkezést az iskola fölött, a, az állami központosító, ugye a Klébezbek központ és egyebek alól vissza, visszaszerezni az intézmények autonómiáját, de amikor személyesen, és ugyanakkor a követelések köz számos olyan van, ami pedig az államtól Követeli, tehát továbbra is feltételezi, hogy az államnak lesz a funkció ennek az egész oktatásügynek az irányítása, finanszírozása, stb. És nem is tetszik, de azért maradjon is az állam, és amikor szemtől szemben megkérdeztem egy-két pedagógust, akkor, hogy, hogy, hogy ha most a kezedbe kapnád, hogy te a saját iskoládat tudnád igazgatni, az állam nélkül, akkor visszahőköltek, hogy hát ők ezt nem. Ők ezt nem. Miközben léteznek ilyen iskolák, csak az, az egészen más követelményeket... Ez vajon meg is magyarázt, hogy miért nem? Hát, hogyha megpróbálom visszaidézni ennek a lényegét, hát ugye ez egy... Egyrészt elkezdte színi az illető a saját kollégáját, hogy ez egy kontraszelektált társaság, és ezek alkalmatlanak mindenre. És akkor én, én ugye nem, de, de, de ő sem, nem vállalja, hogy hogy már öreg vagyok, meg akkor ezek a szokásos formális ellenérvek, de ez valójában nem így van, mert nem hisszük el magunkról. Mi, tehát hogyha az, aki, egy, aki ért ahhoz, amit csinál, a kezébe kapná annak a területnek az irányítását, ezt nem hiszük el magunkról, hogy erre képesek vagyunk, pedig ki más lenne De képes. akkor nem arról van szó, én felírtam azt, hogy psziché. Ugye amikor itt azt mondtad, hogy az egoizmus hogy vezet a katasztrófához, és én egy másik nyilat is tettem, azt mondja, hogy psziché irányába, és önigazgatás, nem, hogy autonómia, igen. Itt személyes autonómia is Itt van. Hogy, hogy az az ember aki, aki hogy mondjam tud, tud tudatilag és pszichésen nincsen ö, fölkészülve arra, hogy ő a saját magát meg tudja szabadon élni hanem, hanem azt gondolja, hogy neki valamilyen minta vagy valamilyen, valamilyen ö, ö, hogy mondjam egy ilyen hagyományt kell követnie és attól hogy nem szakadhat el, vagy nem hisz saját magában. Nem hisz. De akkor tulajdonképpen én úgy látom, hogy az egész mögött az igazi probléma az, hogy, hogy beszéltünk bármilyen, hogy mondjam, ilyen politikai építményről, valójában a benne levő ember, és e között egy, egy, egy, egy óriási hát diszonancia van olyan értelemben, hogy... Hogy az emberek ezt tulajdonképpen csak tűrik magunkon, illetve beletörődnek, illetve nem mernek, mert úgy mert gondolják. ez ezt, hogy ezt nincs neve, más. nevezzük néven, ezt ez ugye egy aattvalói tudat. Erre neveltek minket a szocializmus alatt, és ugye ez. ez tovább öröklődött. Na, de és ez az egész világon valami persze, ilyesményre nevelik az embereket, hogy az más, hogy, más, hogy, uh, hogy olyan értelemben legyenek jó állampolgárok, szóval. hogy van, van egy uralkodó irány, és annak uh, azt az tudják, hogy nekik az azért úgy kell élniük, hogy azt követni tudják. Igen, és ezt, ezt próbálta ugye a, a, ugye a német zöldek az elején, ezt próbálták áttörni, hogy a hogy ugye a, a demokratikus területen, tehát a jogi, jogi szférában, ott, ott ők ugye a részvételi demokráciáról beszéltek, vagy közvetlen demokráciáról, és akkor, akkor a, a Boys például a, a Kasseli Dokumenta című 100 száz napon keresztül nyilvános beszélgetéseket tartott reggeltől estig a szociális organizmusról. Tehát ott, ott eleven diskurzus zajlott, és úgy, úgy is ö, gondolták, hogy, a, hogy nem lenne szabad megélhetési politikusoknak létrejönni, hanem hogy ez a rotáció elve, ami, ami azt jelenti, hogy valaki, aki, aki adott esetben egy képviselő, de nem úgy képviselő, hogy ma, hogy négy évente szavazunk rá, utána szabad mandátum, és azt csinálja, amit akar, Csak és majd négy politikusnak áll, akkor bele. bele. Bele, hogy mondjam, belelép a négy évente versengőknek a. Na de azért, mert, utcájába, tehát mert ők arról beszéltek, de nem kénytelen, nem? Mert, mert, mert ugye ők arról beszéltek, hogy akit ők képviselőként választanak, az, az egy folyamatos kommunikációval kell, hogy maradjon az ő, őt, őt ő, küldő közösséggel. Hogyha ez nem történik meg, akkor visszahívják. És és a többi, tehát ott, ott nincs ilyen versenhelyzet. Hát e, jó, de ez a, ez a jelenlegi szisztém valahonnan el kell indulni, de így, így ugye eleve lemondunk arról, hogy, hogy, hogy nekünk befolyásunk legyen erre, illetve a politikusok pedig hát most nálunk aztán végképp szép példáit lehet látni a megéltési politikusoknál, akik gyakran az egyetemről kilépve már rögtön politikusok lettek, tehát gyakorlatilag semmi sem értenek azon kívül, és akkor megmagyarázzák, hogy hát ehhez azért kell egy tapasztalat meg minden. Na de hát ember, hát most te, te képviselsz elvileg minket, de azt nem ismered, hogy mi hogy élünk, meg hogy működünk. Szóval ezt, ezt kéne áttörni, ami, ami ugye eddig nem sikerült, de az előbb-utóbb ennek mennie kell, mert kb. baj lesz. Na jó, akkor itt tartunk egy hangyányi szünetet. a Mosszi a civil Rádióban Bányai Géza vagyok, Elcsei beszélgetünk a harmadik útról. És igen, a politikát is idehoztuk, és ugye ez a kedvünket bizonyos mértékig mindjárt el is ronthatta. És én nekem az igazi kérdésem most az lenne, egy picit azt mondom, hogy a politikusokat hagyjuk, mert valahogy úgy érzem, hogy a politikai versenyben egy ilyen típusú gondolatot nem nagyon lenne könnyű bevinni, hisz az embereknek ezt valahol belül kell meg, megemészteniük, nem pedig e, valakinek szónokolni a parlamentben erről, hogy, hogy mit, mit e, hogyan hogy mondjam, mégiscsak hogy juthat el ez az emberre köz, vagy hozzánk, úgyhogy ez, hogy mondjam, tehát belülről meg tudjuk érteni, vagy tapasztalni, vagy nem is tudom, mit lehet vele csinálni. Tehát egyrészt euh, észre kell vegyük, hogy, hogy euh, vannak alvó képességeink, mindenkiben megvannak ezek. Ugye a, a szellemtudomány euh, 12 érzékről beszél. Ezek közül néhány éber, amit ismerünk, ugye az érzékszerveink, néhány alszik és ébredezik, és ezek egyik a szociális érzék, uh -huh ami még gyenge lábakon áll, de fejlődik, és ugye nem tudatosan ez úgy működik bennünk, hogy csak érezzük, hogy itt valami nem stimmel, ez nagyon gáz. De hogy miért, azt nem tudjuk megmondani. Na most ezt, ezt kell egyfajta iskolázással, nem intellektálisan, hanem, hanem e, tréningezni, hogy érzékeljük és élesítsük és és meg tudjuk nevezni, hogy most, most miért, miért érzem rosszul magam, és mi a, mi a baj. És ez a baj ennek, ennek a gazdasági területen érzékelem, vagy a, a demokratikus területen, vagy a kultúrában, hogy például ö, valaki hazudik, de miért hazudik? és miért, ö, Ma például a politikai ö, marketing csúcsra van járatva, és mindenki utálja, de nem tudjuk néven nevezni, hogy ez bizony a gazdasági terület Nek egy eszközé, eszközének a bevonulása a demokrácia területéről semmi keresnivalója, valója, de még a gazdaságon belül sincs keresni valója a marketingnek, mert az mesterséges szükségleteket gerjesztés és, és aztán ugye arra irányítja a profit érdeke által mozgatott gazdaságot, hogy ezeket kielégítse és növelje a profitját. Amikor ez a tényező, amit ki kéne írtani, és egy, hogy egy egészséges gazdaság, ami szükségletekre termel, létrejöhessen, ez bevonul a politika területére, és akkor, akkor ilyen gurukat importálunk, a Finkelsteint, meg a Verbert, a, a meg egyebeket, akik, akik ugye negatív kampányokkal, meg egyebekkel megdolgozzák az agyunkat, és ez. Ezt, ezt mi még most egy humályos rossz érzésként érzékeljük, vagy, vagy be is dőlünk neki. Tehát ugye ez egy érzék, ami, ami ébredezik, a másik ugye az az a én érzék, ami például ahhoz fontos, hogy a, a hazugságot fölismerjük. Ez az én érzék, ez, ez akkor működik, amikor hallgatunk valakit, hogy az beszél, és elkezdjük érezni, hogy, hogy ez nem, nem őszinte, nem, nem dolgozta át önmagában, nem magát adja a beszédbe, hanem egy, vagy egy brosúra szöveget nyom, vagy hazudik, tehát az ő égye nincs jelen abban, amit mondani akar. És tehát Mühmeyer, vagy mindegy, hogy minek nevezzük, ezt is érzék nem tudatosan, holott ez egy konkrét érzékszerv, ami ébredezik, és ezt minél élesebben tudjuk, annál hamarabb veszük észre, a valaki hazudik velünk szembe, és akkor rászolunk, hogy öreg, beszélj már arról, amiről kéne nem elli. Tehát ez, ezek feladatok, amik, amik ebben a... te mondasz azokat, a, ma valamilyen hogy mondjam, más kategóriában Helyezzük, azt mondja, hogy szociális érzéke, csak azt mondja, hogy mondjuk ez az erkölcs kategóriába tartozik. De ezzel hogy rögtön az egy intellektuális érzés kategóriába Hát ez meg mit tudom én, ez egyfajta praktikus pszichológia, amit meg kell tanulni. Igen, és, és szételemezzük, és, Igen. és egy halott tudományát tesszük, holott uh -huh. ez egy eleven valóság. És ez a, ez a különbség, hogy most mi a, a intellektualizmusból, ami egy elmaterializálódott szellem, fölemelkedünk az eleven szellem, az eleven gondolkodáshoz, mert, mert még ha valaki ugye, ismeri a Bibliát, és nem intellektuálisan ismeri, az is megtalálja benne, hogy, hogy a Krisztus is kétféle gondolkodásról beszél, és pontosan erről beszél, amiről most szó van, az egyik a húsból való gondolkodás. Ugye ez az a, az a agyunkban eltárolt, gondolatok, amik, amik ott rögzítve vannak, és az intellektusunk részei lesznek, és ezeket előhívhatjuk, és amik egy intellektuális rizsát nyomunk, akkor előhalászunk a tudatunk mélyéről, és asszociálunk a végtelenség, és <coughs> próbáljuk elkábítani a közönségünket, de egy eleven gondolat, az nem innen hívódik elő, hanem fölülről jön máson, egy más szférából megjelenik az agyunkban, ami egy felfogó érzékszerv, de azt nem mi szüljük, azt érzékeljük, az fölülről jön, és meg lehet különböztetni így az agyon kívüli gondolkodást, és ezt nem csak, hogy mondjam, egy misztikus vallási kérdésként lehet tekinteni, hanem például egy, az egyik legnagyobb fejszámoló művész is világosan megmondta, hogy, hogy ő ezt nem az agyával csinálja. Egy művész ezt általában át, át tud érni. Ha művész, akkor igen, mert, mert ugye a művészek, a, a görögök is ezt pontosan megnevezték, ugye a múzsák azok, azok az inspirálók. Az ins, inspiráció az egy szellemi erőnek a megnyilatkozása bennünk, ami egy kegyelem, nem, nem kényszeríthetjük ki, vagy jön, vagy nem jön. Tehát ezt, ezt ők már tudták, aztán, hogy ma mit nevezünk művészetnek, azt inkább hagyjuk, de, de ez nagyon távol van attól, ami, ami tehát ma a művészet az, amikor, a, amikor a, egy irodaház falára oda durantonak valamit, hogy esztétikus legyen a bejárat, vagy a plazába csinálnak valamit, és, és nem, nem sorolom, de azt a funkciót, hogy, hogy megváltoztassa az életedet, a művészet, ez már se tudjuk, mi az. Hmm. Tehát ide kell vissza, igen, vissza igen, igen, igen. emelkedni hmm. ebből, ebb, erről a szintről. Tehát, hogyha ugye ha onnan indulunk ki, hogy akkor, akkor mi a teendő, hogy ezt a, a szociális organizmusnak a, a lényszerűségét elkezdjük érzékelni, és akkor. De ehhez valami, nem... valami, hogy mondjam, mit kell ez is? létrehoznunk, vagy valami műhelyt, hogy valahol, mert ez, mert ez igen, most azt igen. mondta, hogy, hogy megpróbálok létrehozni, most én hazamegyek, és akkor, ott, akkor mit csinálok? Tehát hát a... Mondjuk jó, olvasók ezt, az, de, de továbbra is arra leszek hagyatkozva, ami a, a fejemben van, tehát ahhoz tudok majd csak viszonyítani. Ez egy me megismerési ö, iskolázást kíván, ami egy komplex dolog, tehát, hogy hogy, és nem, nem csak az intellektusra szorítkozik. Most ez, ezt ö, nehéz, nehéz leírni, de, de talán ö, egy egy kísérleteznek, nem? Pontosan, nem Igen. kísérleteznek, csinálják. <gül> csinálják. Tehát pontosan ezt akartam hozni, hogy a, a, méghozzá a Valdorf iskolából is egy mozzanatot, a, a formarajzot, mert a forma formarajz, a, amit a vonal művészetének neveznek, az egy, az egy középkorban született művészeti forma, amiben ugye formákat rajzol a gyerek. Tehát nem, nem az, hogy ábrázol, hogy, hogy megnéz egy képet, és fog egy ceruzát, és akkor lerajzolja, hogy mit lát, hanem, hanem ritmikusan formákat rajzol a, a kezével, mind a kettővel uh -huh. egyszerre. És, ez és, ilyen kázirka firka Ez, ez a, az organizmus, ami az emberi organizmus is hármas felépítettségű, tehát van egy, van egy idegi érzékelő mm -hmm. rendszer, aminek a centrum a fejben van, egy ritmikus rendszer, ami a, a törzsben van, a, a szív, a keringési-légzési rendszer, és az akarati rendszer, ami a mozgásszervek és a zsigerek, az emésztőrendszer, ez a három rendszer, ugyanúgy, mint a szociális organizmus három területe, egy szinergiába együttműködik, és ez a művészet, ez mind a hármat mozgósítja. Míg mi ma egy a fejre koncentrálunk, és intellektuális tudást halmozunk. Érdekes, nagyon hogy hogyha egy kívülálló látja, hogy mondjuk a gyerek, mert te mutatod a kezeddel, hogy mindkét kezeddel hogy ilyen köröket. Ugye hallzottál. látja, a tisztelt hallgató? Hát az el kell mondanom, amiből azt mondtam, hogy hát írka-firka, mert, mert ha én azt a rajzot megnézem, csak úgy megmutatom, hogy ezt, ezt rajzolták a gyerekek. Hát, nagyon ügyes, tényleg. Mi ez az írka A szülők azt fekvonni, de hát, hát nem tud egy kockát rajzolni rendesen, mik ezek a írka Pedig Más, ki... Máshogy kell nézni, hogy mi van, az, az, az nem egy ábrázoló művészet, az egy lenyomata valaminek, és ugyanez Aha. a másik ilyen tehát ez művészet, valami, ami az belül az emberben lezajlik, annak a, egy a gondolkodásodat, vetületen... érzésedet és akaratodat egyszerre Aha. mozgósítja, tehát csinálsz valamit, Aha. átéled érzésben, és közben egy formát próbálsz ö, tudatosan létrehozni, és ugyanez ö, ezt valósítja meg az euritmia egy mozgás művészettel, ahol ahol e, tulajdonképpen gondolatformákat e, elmozognak, és az, azáltal legyen a, annak az alapja egy vers, vagy egy zenemű, vagy, vagy még konkrétabb tartalmak, ott e, több síkon ér, érzékelsz e, tartalma. Ez nagyon érdekes, hogy itt, itt ez egy iskolai, hogy mondjam, program, a, a, a rendes iskolába idézzel, mondom, a rendes iskolába pedig ez egy gyógypedagógiai program része lehet csak. Igen. Mert a gyógypedagógiában egyébként kirakszik hisz, hisz ponttal. Mert ezzel gyógyítják. A dekoncentrált, hogy mondjam, szervezetet, tehát a mondjam, nem, nem jól irányítható testet, ezzel meg tudják tanítani. Igen, de mondjuk egy más területet, tehát hogy, hogy, hogy, hogy hogyan a jövő felé, e felé, a, a, a szociális jövő felé, ami nem olyan, mint a mostani, hogy hogyan haladhatunk. Tehát az egyik, ez, a, ez az iskolázás, amiben uh, hangsúlyozni kell, hogy a, hogy a gondolatok tettek. Tehát uh, nincs az elmélet és gyakorlat, a kettő egybe van. Vagyis ez azt is jelenti, megismerésből cselekvést jelenti, hogy át kell jutnunk oda, hogyha valami egy eleven gondolatot megragadunk, azt azonnal cselekvésbe tudjuk fordítani. És nem, nem mulasztjuk el, vagy, vagy öljük meg intellektuális rizsával. Tehát ez, ez, ez az egyik része, de akkor legyünk még konkrétabbak, hogy más területeken ez mit jelent, hogy, hogy ugye ez a szolidális gazdaság ennek ugyan most bele vagyunk szorítva egy jelenlegi paradigmába, egy jelenlegi jogszabályi környezetbe, egy jelenlegi pénzműködésbe, jelenlegi tulajdonformákba, de ha ezekbe, ha egyáltalán elkezdünk ezekről gondolkodni, ezekről a fogalmakról, akkor lehetséges egy, egy vállalkozás működésén belül is megteremteni olyan feltételeket, ügyesen testcselekkel a jelenlegi jogszabályi keretek között is, amik egy másfajta tőke képződést, tőke működést, jövedelemképzést valósítanak meg, ami, ami tulajdonképpen azt a problémát, ami a mai gazdaságnak a, a rákfenéje, ez a növekedéskényszer, konjunktúra kényszer hogy, hogy a, a, a jó lét, illetve a profit növekedése az, az, az csak a termelés növekedésével kivihető, ami egy, egy véges rendszerben nem működik. Ennek ugye isszuk a levét, ennek az ökológia és társadalmi kárait. Tehát ebben egy, egy, egy szolidális gazdaságban, meg tudjuk valósítani, elő tudjuk készíteni azokat a csírákat, amik, amik átvisznek abba a jövőbe, és ilyen típusú működések vannak. Magyarországon is vannak, voltak, vannak, lesznek. De ezek tanulhatók valahol? Tehát mondjuk azt mondja, hogy mondjuk van valaki, és azt mondja, hogy van egy vállalkozás, és van néhány barátyja, és azt mondja, hogy őt ez nagyon érdekli, de hát hogy tudnánk valami hasonlót csinálni, Hol tudjuk, hogy tudjuk mi ezt hát, ugye kiképezni ez... magunkat erre, hogy egyáltalán többet tudjunk róla. Erre, erre ugye mi kísérletet teszünk, hogy ezekről, ezekről stúdiumokat csinálunk. Van, van két ilyen tanulócsoport, aki ezzel, ezzel foglalkozik. Ezt a konferenciát is előkészítette ez a, ez a munkacsoport, és, és folytatja az, az ott elhangzott tartalmakat. Tehát nem, az nem egy egyszeri élménybefogadás volt, hanem egy munkafolyamat része, tehát ezzel, ezzel foglalkozunk uh, itthon is, uh, külföldön is, és tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ha már itt ugye a Valdorf iskolák szóba kerültek példaként, akkor egy-egy akkor iskola uh, vagy intézmény óvoda, annak uh, így kéne működnie, és most egy, egy uh, hirtelen ez az igény. Uh, egy, egy áttörésszerűen megjelent ezekbe az intézményekbe, eddig sokszor csak beszéltünk róla, de most, most kísérletet tesznek ezek az intézmények, hogy önigazgatóvá váljanak, ami marha nehéz, mert például a, az iskolának egy kicsit vállalkozásszerűen is kell működnie. Az nem azt jelenti, hogy hasznot kell termelnie, hanem, hanem ők ugye olyan ö, ők egy olyan teljesítményt nyújtanak, hogy a gyermekekben rejlő individuális képességeket előhozzák, ami később vállalkozói képességé válnak, uh -huh. és ezt a őket fölszívó társadalomnak értékelnie kell azzal, hogy finanszírozza az iskolát, hogy ez tudjon működni. És, és ez akkor egészséges, ha nem egy állami újraelosztó rendszeren belül egy állami fejkvótával finanszírozzák mondjuk a Valdorf a iskolákat, vagy, a, vagy a, akármilyen iskolát. Ezt egyébként pontosan tudja a nem Valdorf szellemiség alapján működő AKG gimnázium, mert ők, ők, ők en, ennek a valóságába ugyanúgy belementek, és tudják is működtetni. Tehát ezek, ezek nem ideológikus kérdések, hogy na egy ilyen, ilyen Steineres, Dilis, Waldorfos társaságnak a monomániája ez, hanem ez egy történelmi szükségszerűség, amit ha elmulasztunk, akkor jön a katasztrófa, és ezt, ezt ugye nyilván ez a társaság, aki a leg élesebben érzékel és legtöbb segítséget kapta ugye az alapítóktól, de mások is vannak, akik, ezen, akik ugyanezekre a felismerésekre jutnak, vagy mondanám, ugye már sok adással el, ezelőtt említettük Liska Tibort, aki, aki ugyanerről beszélt, és akkor még egy, egy, egy még a gazdaság területén még egy, egy apróságot megemlítenék, ami annak a, annak a következménye lesz, ha elmulasztjuk ezt az erőfeszítést megtenni, és a, a katasztrófa előszelét jelző jelenségek bekövetkeznek és egyre erősödnek. Ugye az egyik, amit ugye az Alexander Kaspar beszél arról, hogy, hogy a jelenlegi tulajdon működése és jelenlegi tőke és munkabér, tehát jövedelem képzés viszonyai azok ma úgy működnek, ugye, hogy a, a munkabér az egy költség tényező, amit a vállalkozó versenyképesség érdekében igyekszik minimalizálni. Ezt ma úgy történik, hogy áthelyezik mondjuk a termelést Kínába, erről is beszéltünk, de ez az egyik módszer, hogy olcsóbb munkaerőt keres, vagy gépekkel helyettesítés, akkor jön a robotizáció, és ezt el lehet vinni az extremitásig, amikor a Kaspar azt mondja, hogy hogy végső soron a költség tényezőnek minősülő munkajövedelem kiküszöböléséhez vezet. Tehát kiiktatja az embert a rendszerből, és akkor nem kell munkabért fizetni. Hogy ez nem... És akkor ez a garantált alapbér, vagy valami... De várjál, és folytatja, igen, jól mondod, ellentételezésként, és a vásárlóerő megtartására, tehát hogy legyen aki... Aki vásárolja a gépek által megtermelt javakat, mert miráng már nincs szükség, a névtelen tömegek munkanélküli támogatás formájában jutnak jövedelemhez. Ez lesz az alapjövedelem. Erre van kitalálva. És ezt a. Ö, ö, De ez a kalasza olyan, mintha hát te tartanánk, és csak a tejük... Tehát most az, azt keresem, hogy a vállalkozónak, ugye, akinek vannak a robotizágy árai, és a társai, akik, akik egy ilyen egész ipart átalakítják erre, és aztán azt mondják, hogy de hát adjunk pénzt is az emberek kezébe, hogy nekünk hasznunk legyen. Tehát az egész Ide. valahogy elképesztően nevetségesé kezd válni. De ez a, így van. Tehát tehát a... ez, ez, ez, de akkor már a pénzt talán már nem is hát kell a pénz, mert ők mi tudnak vásárolni, ha minden robot lesz? Tehát az egész valahogy azért nagyon fura dolog. De mégis olyan, mintha az emberek tejenek lennének, és beállítanák őket egy istálóba, és a tejüket elvennénk. Pontosan. Adunk nekik szénát, és a tejet, tehát valami hasznot kell ebből nekünk realizálni, mert különben ugye nincs értelme pénzt adni nekik. Tehát ez a, ez a, ez a leírt folyamat, ez, ez a valóság, ez zajlik ténylegesen, tehát most a, a gazdaság csúcs erői, ugye a szilíciumvölgy beli vállalkozások, akik a legnagyobb profitrátával dolgoznak, ő náluk merült föl most spontán az alapjövedelem gondolat az elmúlt egy évben, és érzékelik ezt, mivel ők hajtják ezt a, ezt a vonatot, ami a robotizációt hajtja előre, érzékelik, hogy ez a probléma növekszik, és ezért, ezért hajlandóak is áldozni a csillagászati profitjukból, milyen rendesek, ugye, még akár 50%-át is hajlandóak a saját profitjukra, profitjukból arra áldozni, hogy, hogy egy alapjövedelemet ebből finanszírozzanak, miközben ők Eh, ahogy a Kaspar többször jellemzi őket, a, a profitot privatizálják, a társadalmi költségeket pedig társadalmasítják, vagyis szétterítik a De akkor a Ennek nagyon nagy bukta lesz. Nagyon nagy bukta. hát erről beszélünk, hogy így rohanunk a katasztrófa felé, és hogyha az előbbi értelemben nem erősítjük a Bátorságunkat, meg a képességünket a hazugságok leleplezésére, akkor ez egy fokozódó elégedetlenségbe és gyűlöletbe csap át, amiből háború lesz és gyilkolászás lesz. Ami a gazdaság területén zajló ilyenfajta egoizmus és, és manipuláció eredménye pedig továbbra is csillagászati tőkehozamok, munkanélküli lesz majdnem mindenki és alapjövedelmen, mint, mint az emberi méltóságot a sárba lenyomó ö, segélyen, alap, alamizsnán fognak élni a tömegek. Tehát ez a perspektíva. Ez, és ez, ez nem sok, mert, mert ugye időben, tehát ugye 12-15-20 évről beszélünk. Ez azat ez le fog zajlani. Uh -huh. Tehát ezért, még, még most szólunk. Én Na, szóltam. És, és itt igazából már nem a nem a tudósoknak a jövendőléséről van szó, hanem a, a, a, az ötletgazdáknak a jövendőléséről. De ez már nem jövendőlés, ez itt van. Tehát, tehát ez ezt tervezik. Tehát, és csinálják, tehát a Kaliforniában a legsikeresebb é, é, é, étteremlánc, azt már robotok üzemeltetik, tehát nincs benne ember. Ah. Nulla. Tehát nagyon Nulla. Rólam, ez ma már nem egy... Tehát, mire, hogy se ennett, mert a, a Római Klub lega, a hasonlóknak a lérás alapján mi ezt úgy tekintettük, mint egy, mint egy, hát egy félelmetes kataklizma bekövetkeztetése megropponna a rendszer. Itt pedig az van, hogy ők betervezték ezt a lépést. Igen. Na, mi nekünk meg leintették a műsorra időnket, úgyhogy el kell búcsúznunk. Viszont hát, a Szokás szerint félbe hagytuk, úgyhogy egy hét múlva lesz megint Péterfi Ferencsel Demokrácia. Most köszönöm, hogy velünk voltak, a tilával beszélgetünk a harmadik útról, és a Facebookon megtalálták a műsorainkat, a Demokrácia Most néven, és ott meg is hallgathatják a régi adásokat, amit ajánlok is, mert érdemes visszaállni. Köszönöm.